И към още едно пътуване сега, Пловдив обаче видян като комикс или като графичен роман. Добър ден на Йордан Терзийски и Стефан Чинов. Пловдив, фентъзи пътеводител, така е наречен този роман в картинки, представен преди ден и на Капана Фест. Доста се вписваше, впрочем, в него, а и на все още импровизираната изложба постаните на един култов плодивски клуб, мисля, че все още могат да бъдат видяни част от комиксите. Да. Нали? Да. Така. А, найлона това е клуба, трябва да го кажем, а в комикса герои са както е така и Сталин, но и самият клуб Найлона, култови хора и кръчми, върху какво почиват всъщност сюжетите и на ни ли подхлъзвате, като го наричате фентази, а то прилича на силно дозирана реалност? Йордан, Ами... Стефан? Ами да Айто. подхлъзваме, да. По типично начин, може ви това правим. А, аз съм имал късмет, Майка ми работиш в еднографски музей. Баща ме имаше антикварен магазин. Аз съм израснал в Плодив от до. И съм чувал всякакви истории за, за Плодив, но не е по този начин. И това е, може би, типично Плодивски разказ на част от а, тези легенди. Ле, за Капана карерана и поподива. И това съм а, както един Плодивчанин би разказал на друг а, Плодивчанин или на софиянин или на някой друг. Точно така са разказани историите. Това са историите, които чуваме отвъд официалната версия на историята, монолитната история. Вътре има и речник. Айляк, например, е важно състояние. Майна също пък е важно определение. Има и определения на вредни явления, които целят, например, изтощението на Айляка. Mm -hmm. Каква е амбицията ви? А, и какво искате? Кой искате да ви чете? И да, да разгръща страниците на този. Целият котелорит. свят. Това, това е книжка, отправена към всеки един читател от нашата земя. Ама е само на български. Или целият свят трябва има да не Има, да има много... и на английски. А, има а, има английски. го и на английски. Да, има и на вариант. Голяма част от тия думи, естествено, не могат да бъдат преразкажени на английски, на който да е друг език. Опитвали сме много пъти. И, а, всъщност, и с... да учат Пловдивски. Ами, това е пътеводител по... Наистина, най-точно начин Пловдивски. Не дежурния с <към> скучните информации, къде кой е, кой ресторан, как така. А това са историите които минаваш по, по тази улица или покрай този паметник и ти виждаш обикновено името на скуптура, времето на построяването, докато плод и фантази гайта разказва как хората интерпретират присъствието на тази легенда или на този паметник или на тази локация. Как? Палаво? Как? Еми, Другой, закачливо, че, закачливо с а, уличния сленг, който е и въобще смисъл, мисъл, че по, по този начин може да докоснем читателя, като изкараме езика от улицата, например, някакво така малко махленско, малко по-така, по-докачливо. Ама всъщност сме. вътре има и политически истории, което е а, силата на традицията на графичния роман и комикс романа. Силно протестан андерграунд. Такава, такава е историята на нещото, когато се създава не по тези земи. Ами то е неизбежно, Бидейки толкова стар град като Пловдив, тук е доста забъркани политически дивотии се случва по улиците. И а, за нас, от хората, които направихме на комикс, е да просто рефлектираме ги и разказваме по нашински начин. Както бихме ги разказали на, на приятел или на чужденец. Имате амбицията да направите подобен комикс, пътеводител и в национален мащаб, да, обаче това възможно ли е? Или то е прекалено пловдивски като подход или смятате, че всяко място подлежи на такъв фентази, комикс, жанр? Да, абсолютно всяко място е заслужава такъв комикс, фентази книжка. А, мисля, че това е първата стъпка просто. В смисъл първата стъпка пловдив, следващата стъпка а, нали, национално. Национално присъствие на Еляка в България. Да, като цяло. От колектив Майнатаун с любов. Да, така да се каже. За 4, раз. Благодаря на а, Йордан. А, само да Тързи. допълня за две думи. А, следващата седмица в събота а, правим представяне на, пак на книгата В Капана, в Котка и Мишка. Заповядайте, ако няма потоп. Датата. Датата е следващата събота. Той е сега събота, която идва. Да, на на тази да, тази да, да, да, Понеже го отложихме топ... за тази събота защото беше много кофти времето и го ставихме за следващата събота, Мисля, че има фест, две-три бири, нещо. е такова беше. Добре, значи а, има възможност фантази пътеводителя да бъде видян и в а, така активно представене. Да, ще има перформанс, ако, ако, ако няма дъжд. Да, ако няма много ако дъжд. дъжд ще ще да. Добре, благодаря ви много. Йордан Терзински и Стефан Чинов а, от Повди фентази пътеводител.